Tenint present que durant els mesos d'estiu disminueixen les ajudes i donacions d'aliments, l'Obra Social de La Caixa ha decidit posar en marxa la campanya solidària de recollida d'aliments a favor de la Creu Roixa. En aquesta campanya, treballadors i clients de l'entitat bancària poden fer donacions que es destinaran a les persones que no tenen ingressos ni recursos. Fins al 6 de juliol, treballadors i clients poden fer la seva aportació econòmica a través de la plataforma línia 3B saps que és la FAM.cat i diversos canals electrònics de l'entitat, a més dels caixers automàtics. Del 16 al 20 de juny, els treballadors també poden donar aliments als 300 punts de recollida presencial. La novetat d'aquesta campanya és que l'obra social La Caixa ha demanat la col·laboració de les empreses que l'aboren i transformen aliments bàsics per tal que s'emneixin a la mobilització solidària aportant hi els seus productes. Ex Sedentaris o no que també distribuirà la Creu Roja. Es necessiten, sobretot, productes bàsics d'alt valor nutritiu, com l'arròs, pasta, llegum, secs, oli i conserves, així com cereals, galetes, farinetes i sucs de fruita. Els més de 1.600 voluntaris de les associacions de voluntaris de la Caixa de la Demarcació de Barcelona seran els encarregats de seleccionar i traslladar els donatius físics a les seus de la Creu Roja. 7 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja estan desocupades. El 18,4% d'aquestes persones presenten un risc extrem de vulnerabilitat. El 25,7% no tenen ingressos i el 21,3% ingressen menys de 500 euros mensuals. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAE Majors, tot un poble, que us parla i acompanyar Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que assisteix a la BSN Moda al carrer del districte de Sarrià-Sant-Gervasi. Aquest vespre, a les 20.30 hores, el regidor del Comerç, Consum i Mercats i Regidor Sant Andreu, Raimon Blasi, assisteix a la sisena edició de Barcelona Moda al carrer, que es farà al carrer Manuel de Falla del districte de, de Sarrià-Sant-Gervasi. BSA a moda al carrer, la passarela de moda de la temporada primavera-estiu 2014, celebra en guany la seva sisena edició al districte de Sarrià-Sant-Gervasi, repetint ubicació per segon any, al carrer Manuel de Falla. La passarela està organitzada per l'Associació de Comerciants de Sarrià i la Fundació Barcelona Comerç. Aquesta passarela és una mostra de la roba urbana, de festa i complements que recull les últimes tendències del sector i que els assistents de les desfilades poden adquirir en els comerços del barri.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 Ara ens centrem ja directament en el que és la informació dels nostres barris. Comencem parlant de l'Àmpa de la Maquinista, que us informa d'una nova concentració ara a la plaça Orfila. L'Àmpa de la Maquinista ens ha fet arribar el següent comunicat. Després de sis mesos de negociacions, s'acosta la fi del curs escolar i encara no tenim una resposta definitiva respecte al trasllat i ampliació de la nostra escola. Tenim paraules però ja no són suficients, necessitem fets. La manca de previsió i de responsabilitat per part de l'administració ens ha portat 6 anys més tard a no disposar encara d'una escola definitiva i en aquests moments tampoc sabem si la nostra escola estarà, serà, estarà traslladada a principis de curs i preparada per rebre els nens i nenes amb, tota, amb total normalitat. Quan acabi el curs, les obres han d'estar iniciades. No es podrà garantir l'inici del curs escolar i per aquest motiu us convoquem a una concentració a la plaça Orfila avui a les 5 de la tarda. A les 5 i tenim reunió amb el regidor del districte i necessitem del vostre recolzament. Doncs aquest comunicat és signat directament per l'AMPA de l'Escola La Maquinista que es troba, com ja sabeu, al barri del Bon Pastor. Parlem d'altres informacions, ara ens acostem a nosaltres mateixos, a la Fundació Trini Jove, que organitza la novena mostra artística d'art social comunitària. Territori d'il·lusió. Ilusi... Així és com ens hem decidit anomenar aquest any a la nostra novena mostra d'Artística d'art social comunitària. Una mostra plena de treball, esforç i molta, molta il·lusió. Som de Trini Jove i el nostre territori és la Trinitat Vella i més en concret la Casa de les Aigües on us esperem aquest divendres de 5.30 a 7.30. Veniu a veure'ns i a compartir. Volem que gaudeixis amb nosaltres i comprovis per tu mateix quanta il·lusió posem en el cafè. Aquest dia, en la mateixa Casa de les Aigües, de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre, hi haurà un taller infantil artístic organitzat pel nostre Centre Obert Neus Puig, amb la col·laboració d'Arpal i de l'artista Ramirín Garcia i si ara us parlàvem del barri de la Trinitat Vella doncs hem de dir-vos que continua la Festa Major de la Trinitat Vella 2014 La Festa Major de la Trinitat Vella continua of oferint-vos el bo i, i millor dels seus actes tot i que la culminació de les activitats de la Festa Major es farà el proper cap de setmana avui també es fan alguns actes Doncs a partir de dos quarts de 4 de la tarda i fins a les vuit del vespre podeu assistir a Cuidat i Cuidem-nos activitats de salut i benestar per a tothom gimnàstica, supera blau i intensa, estiraments i passejada al Parc de la Trinitat Vella. Organitza l'Escola d'Adults i l'Associació Alef. A les 6 de la tarda, Festa de l'Espuma a la Plaça de la Trinitat organitza Comissió de Festes de la Trinitat Vella. I, a més d'una ocasió, us hem parlat en aquest mateix programa del Premi Miquel Casablanques. Doncs hem de dir-vos que ja comptem ja sabem qui són els guanyadors d'aquest concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques en la seva edició del 2014. El jurat format per Andrea Rodríguez, Novoa i Verònica Valentini, comissaris independents, S Sema de Costa, crític i comissari independent i Maite Muñoz, responsable de l'arxiu del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA, ha dictaminat que els guanyadors d'aquesta edició són comencem parlant de l'obra, Dividir una muntanya, de Cristian Herrera. Projecte Arquitectures del Futuro Passado, d'Andrea Canepa. Pel que fa a la publicació, s'ha donat premi a Numerical Algorithms for Improvising the Measurement of Topography of X-Ray My Roils Used in Trons, de Pep Vidal. Comunicació gràfica, Partícula, Priscila Clementí. I no ens movem del barri de la Trinitat Vella avui perquè també tenim d'altres coses a comentar-vos i és que a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una xerrada sobre l'Ateneu L'Harmonia. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle de xerrades d'interessa la possibilitat de conèixer l'Ateneu Harmonia, un projecte cultural autogestionat. L'Ateneu Harmonia és una federació d'entitats de diferents col·lectius de Sant Andreu de Palomar, que tenen l'anel de fer de les antigues naus de la Fabri Coatz un equipament cultural definit pels col·lectius del seu entorn i gestionat pels propis usuaris i usuàries. En aquesta xerrada ens explicaran quin és el seu projecte a càrrec del col·lectiu Harmonia. Joc, sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, aforament limitat. I encara tenim d'altres coses culturals a comentar-vos perquè ara el que us podem dir i el que podem parlar-vos és de l'exposició Enredant la Troca que es fa al Centre de Cultura Popular de Sant Andreu. Al Centre Cultural Popular Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix aquests dies i fins al 4 de juliol l'exposició Enredant la Troca. Doncs precisament avui es realitzarà una xerrada que porta per nom Usos i Costums del 1700, es realitzarà a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Pep Fornés. El telèfon i el fax és 933452584. La web és cmcpsa.cat i cmcpsan Ara ens n'anem cap al barri de Congrés Indians un barri que a vegades està molt oblidat i del qual doncs, avui precisament doncs, podem parlar-vos. el Casal de Barri de Congrés Indians us ofereix l'exposició Dona i Ofici, mostra d'arpilleres. El Casal de Barri de Congrés d'Indians, al carrer de Manigua, número 25, us ofereix fins avui l'exposició Dona i Ofici, mostra d'arpilleres. Doncs veureu i sentireu de ben a el testimoni de vida de diverses dones. L'entrada és totalment gratuïta. Pel que fa al barri de la Trinitat Veia, doncs dir-vos que inclou dins el seu programa de Festa Major música als parcs. Demà divendres a les 9 de la nit, al Parc de la Trinitat s'orquestrarà un concert a càrrec de Duma Jazz Quartet. I anem ara cap a la Fabri Coats perquè el que us ofereixen aquests dies és Centre d'Art Contemporani eh, 3, Manifest Art Avui davant dels dubtes. La Fabri Centre d'Art Contemporani al carrer del Sant Adrià, número 20, us ofereix fins demà divendres 3. Manifest. Art avui davant dels dubtes. Molt bé, doncs després d'aquest primer repàs de notícies, el que fem ara mateix serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara. Vaig somiar que alhora es feia pas Vaig sembrar el meu camp de blanc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 ò serran Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs volem informar-vos que aquells dies hi doncs, ja ha hagut entrebancs a l'hora de realitzar aquest programa i tot gràcies als senyors de, de Telefònica, que sembla que s'han decidit que no puguem realitzar les habituals connexions amb els diferents barris que és el que realitzem en aquest programa cada dia doncs això, eh, estem en aquest moment sense telèfon gràcies als senyors de Telefònica i quan vinguin doncs ja rebran eh, la nostra gratitud en persona el que fem ara mateix serà eh, doncs, escoltar una entrevista que fa temps que tenim per aquí a l'ordinador de, de casa nostra i que el que vol doncs, és reflectir una mica el que podria i esperem que no passi aquest estiu que és que molta gent doncs, el que fa aquest estiu és que no sap on deixar els seus animals de companyia i els abandonen. Doncs, si us sembla, escoltem aquesta entrevista i després tornem amb més informació aquí en aquest programa. a no? Tot un poble. Fins ara!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 en vigor la legalitat o no del fet d'adquirir un animal exòtic. Doncs mira, això, sense aquesta frase que surten desvegades a les pel·lícules, que el desconeixement de la llei no eximeix I sí. del seu compliment, doncs aquest és un cas més. I amb això, de per exemple, no això pots animals portar... animals exòtics i en tot, eh, Roser? <laughs> això exacte, en tot. No pots portar un animal de noció del món com si res, ni tampoc pots comprar-ne un per aquí i no, no assegurar-te que té tota la documentació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 Fixem-nos bé a on ens fiquem. D'entrada, jo us diria, si no el teniu encara, penseu en un altre tipus d'animal. Si ja el teniu, ja el teniu. Cuideu-lo el millor que pugueu. I si tot i així en voleu aconseguir un, assegureu-vos bé de com ha arribat aquí. Perquè, ara, avui ens posarem molt serios i us llegiré un trosset de, de la llei de protecció dels animals. Ja crec que ens anirà bé tots. Jo penso que... Per saber-ho almenys, no? en què ens podem ficar? La llei de protecció dels animals, de... és la llei 22 barra 2003, sí. uh, diu, agafa un trosset només, eh? sí. a l'article 30, el punt 4, ens defineix com a infraccions molt greus tot el que us diré ara. La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies o dels ous i les cries d'aquestes espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'estat espanyol. A veure, simplifiquem una mica, eh? O sigui, el, tot el que siguin espècies, espècies declarades altament protegides o en perill d'extinció, aquí o en convenis internacionals tots aquests animals sí, si ens trobem davant de casos, aquests que he enumerat, en no? cas que són tants que un ja perd el fil. Ja, la caça, la captura, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, tot això en espècies declarades, en perill d'extinció, o alta, o, en, o en considerades que s'han de protegir, altament protegides, són infraccions greus. I fins i tot, fixeu-vos, exhibició pública d'espècies, per tant, tot això que dèiem dels circs, i del que ja ens pot passar encara hi ha més desapercebut, dels ous i de les cries. De les, que no, les cries sí, però els ous, imagina't. Eh? Per tant, això són infraccions considerades molt greus per la llei. I quines multes podem arribar a tenir per això? Perquè a vegades ens guiem una mica per això, Míriam, sap sí, greu, tant. però en lloc de conformar-nos a dir no és legal, o simplement el sentit comú em diu que és... si ho faig, què em pot arribar a costar a això? Veure. Doncs això ens pot arribar a comportar una multa que pot anar des dels 2.001 euros fins als 20.000. no considerables? Són diners. No, no ho hauríem de fer per aquest correcte. motiu. No hauríem de fer per aquest motiu. Però sapiguem això, doncs, que... No, que està ah, contemplada no la llei i, a més a més, està penat. Exacte, és un animal molt bufo i jo no ho sabia. Doncs mira, has de tenir, si el tens, tenir tota la documentació i saber conscient no? des del punt de vista ètic de si estàs cobrint les seves necessitats però a més a més saber que, que et pots ficar en un embolic que no hi contaves. Sí, si, malauradament ens trobem en un cas, dius va molt bé Roser, ens has explicat tot això Estem molt, molt bé molt Roser has explicat tot això i estem molt contents <ríe> però jo tinc un cocodril que se m'ha fet aquí que fa un metre i no sé què fer-ne què faig Sobretot, aquella història típica que hem sentit explicada a Nova York, jo no sé si és certa o només és una llegenda urbana no? que la gent tira els cocodrils pel bàter i que després comencen a córrer per les... les... Jo no sé si això és cert, és cert o no. Però no, no ens exposem a que això passi a Barcelona. Si es plau ni cocodrils, ni serps ni res al bàter, ni, no. ni, ni ossos, eh, esquirols, ni fures a Collserola jo des d'aquí el que hauria de dir no ja el teniu, no us en podeu desfer, però sou conscient que algú pot dir jo no puc més, m'he ficat en embolic i ara no sé com i me'n vull desfer, doncs aleshores sobretot assessoreu-vos bé de com fer-ho jo avui, així com altres vegades us dono webs de referència no us en donaré de protectores perquè les protectores em diran només falta que ens han vist aquests desaprensius però això sí, us demano, n'hi ha, ha de protectores, altres vegades n'hem parlat si voleu desfer-vos d'un animal d'aquest tipus, adreceu-vos-hi, ells us diran com fer-ho, sapigueu que hi ha centres d'acollida, hi ha centres d'acollida també especialitzats, no només per rogossos i gats, ni per rèptils, i última hora, doncs sempre encara un punt més general, l'administració, una trucada a l'administració al 012, que us diguin, us donaré aquesta feina, no us ho posaré tan fàcil, la feina de saber com ho heu de fer, però si plau, feu-ho bé, si us trobeu que no us en podeu fer càrrec, no us en desfeu de qualsevol manera. Perquè tornem al que sempre diem, que és que l'abandonament és un maltractament i per és tant sempre al nostre punt i final, exacte. Si program. estimem els animals, si admirem aquestes espècies, el millor que podem fer per elles és mantenir-les en el seu hàbitat natural. Doncs moltes gràcies, Roser, per fer aquesta secció avui, aquesta tarda, a tot un poble. Moltes gràcies, Míriam, i fins la propera. Doncs fins la propera setmana i fins aquí la secció en companyia d'animals de Roser Castells i ja saben, no abandonin mai un animal. Molt bona tarda, fins aquí arribava l'entrevista d'avui. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs senyores i senyors, continuem amb el nostre programa d'avui, malgrat la presència doncs, de la senyor... dels senyors de la telefònica, que ens estan fent un programa aquesta setmana que deu nhi do Doncs eh, continuem amb el nostre programa i ara el que toca és obrir àrea de servei, volem parlar de salut i en concret volem parlar de l'estiu en salut i la de calor que ens està començant a afectar una mica. Tenim amb nosaltres a la Judit, hola, molt bon dia. Com bon estàs? Dia. També tenim a la Lorena, bon dia. Hola, bon dia. I a la Marta, bon, bon dia. dia. Doncs, elles estan fent les pràctiques aquí al Cap de la Trinitat Vella, venen de la Universitat Autònoma de Villaterra. I, eh, doncs, ara el que ens podeu explicar sobre aquest estiu en salut? Bueno, doncs comencem parlant dels productes que ens podríem posar a la pell quan ara que ve l'estiu. Els primers serien els, els olis broncejadors, aquests estan, no estan recomanats, ja que no protegeixen la pell, llavors aquests els haurien d'eliminar. Després tindríem els broncejadors en forma de cremes, que aquests estan considerats bons, cons, bons cosmètics, però hem de saber utilitzar-los. No ens podem administrar aquests olis sense tenir la informació prèvia. I després tenim les cremes de protecció solar, i d'aquestes volem parlar sobre el factor de protecció, mm. perquè moltes vegades veiem un 20 o un 30 i no sabem molt bé què Exacte. significa mm. aquest número. Llavors, aquest, el factor de protecció el que ens diu seria el número de vegades que podem multiplicar els minuts que podíem estar al sol sense cremar-nos. Llavors, un exemple teòric seria si tenim la pell clara i estem exposats al sol sense utilitzar cap protecció, i al cap de 10 minuts ens comencem a cremar, uh -huh. si ens posem un factor de protecció de número 20 augmenta 20 vegades el temps que podries estar sense cremar-te però això és un exemple molt teòric uh -huh. perquè si fem cas això serien unes 3 hores que podríem estar, uh -huh. però el millor és anar renovant la crema perquè segurament et cremarà 6 les 12 al migdia i, i agafar el sol fort i és, és bona anar renovant la crema uh -huh. Després, ara hi ha uns consells sobre l'aplicació de les cremes i és que no hem d'aplicar molta quantitat, sinó que posant la crema suficient i escampant-la bé, perquè si no queden taques, si no s'escampa bé, ja tenim prou. Sí. Després, també, no la hem de posar només quan anem a prendre el sol a la platja intencionadament, sinó que si sortim al carrer a donar una volta i fa molt sol, també ens haurien de protegir la pell, sobretot en, en gent gran i nens petits. Okay. Després hem de mirar bé la data, perquè hi ha vegades que deixem la crema d'un estiu a un altre i ens la posar i resulta que està caducada. Okay. Llavors no faria l'efecte que hauria de fer la crema. També hem d'aplicar la protecció abans de sortir de casa, uns 30 minuts, que és el que fa que penetri la crema bé i ens protegeixi okay. bé. També ha de ser progressiva, això és molt important, perquè no podem anar a la platja uh -huh. el primer dia d'estiu i quedar-nos dues hores. És a dir, que abans de sortir de casa ja s'ha d'haver posar la crema. Sí, ja s'ha d'haver posar la crema i tampoc podem estar el primer dia de platja una hora o dues, perquè la pell no està protegida uh -huh. i seria convenient anar, anar dia rere dia augmentant aquest temps que estem sota el sol. I si estem a la platja el que hem de fer és, si ens mullem, un cop sortim de l'aigua ens hem de sacar bé la pell perquè les gotetes d'aigua el que fan és que penetrin més fàcilment els rajos de sol i llavors ens puguem cremar. Llavors ens hem de sacar bé la pell i tornar-nos a aplicar la crema. Molt I en el cas que ens sortissin botiofes o que veiéssim la pell que està molt irritada i no sabem què fer, doncs consultar el metge perquè ens doni les recomanacions que creguin necessàries. Sí, i si veiem que no ens hem cremat tant com per anar al metge el que hem de fer és posar-nos unes gases mullades o unes tovalloles amb aigua freda uh -huh. i també aplicar aloe vera que és un remei natural però que va molt bé perquè està, està vist que calma el dolor i també fa que cicatritzi la cremada i aquestes serien les recomanacions en quant a les cures que hem de fer Sí, això de l'aloe vera que sentim tant en alguns anuncis de televisió és positiu per tal d'evitar de més cremades. Sí? Clar, això va bé. Mm. I bueno, que les hores extremes de sol, que en les hores extremes que serien les 12 del migdia, bueno, sobretot mm, no. de les 12 a les, a les 4 o 5 de la tarda, sí. que és quan cau més el sol, doncs evitar-les perquè mm. és quan ens podem danyar més la pell. És a dir, millor anar abans o, o, o més tard? Sí. D'acord. Sí. Doncs, sí. uh... i sobretot anar a la infermeria que si tenim uh... dubtes és la que ens dirà recomanacions que hem de seguir d'acord doncs, uh, hem de dir que tant la Judit com la Lorena com la Marta ben, són estudiants de segon d'infermeria i que això doncs, uh, esperem que vagin anant bé les pràctiques aquí al, al sí. cap de la Trinitat estan amant molt, <laughs> molt bé, doncs ara parlem amb la Lorena, molt bon dia, com estàs? Eh, molt bon dia. Doncs explica'ns què és el que bueno, podem... Ara parlarem de la calor, perquè clar, quan les temperatures són molt altes, eh, la calor pot ser un perill per la salut. Mm. Hem de diferenciar entre dues situacions, el que és el cop de calor i la insolació. Mm. El cop de calor apareix quan l'organisme, a causa d'una intensa calor, per al control de la temperatura corporal i per tant no és capaç de disipar la calor, que mm. pot pujar fins a 40,5 graus. Eh, aquest, el cop de calor no té una relació directa amb l'exposició al sol, sinó que més, bé, més ben estaria eh, relacionat amb estar en una habitació on faci molta calor, o en ambients sense humitat, o realitzar exercici. Uh -huh. La diferència amb la insulació és que amb la insolació és eh, quan els rajos eh, ens toquen directament al cos, especialment sobre el cap, però quan els símptomes i tractament serien el mateix. Uh -huh. Per tant, eh, els símptomes que, que ens podem trobar i que hem d'estar a la guait serien temperatura molt alta del cos, mal de cap, eh, nàusees, tenir molta sed o fins i tot convulsions, eh, somnolència o perdó del coneixement i una cosa que també és molt important és que primer sues molt però de cop deixes de suar i això doncs es nota. Sí. Si trobes alguna persona amb aquestes situacions, eh, com a veure són trastorns importants i poden ser greus doncs se l'ha de traslladar a un lloc fresc, eh, assentar-la amb el coll estirat, donar-li aigua, tranquil·litzar-la, mullar-la, ventar-la i, evidentment, avisar urgències eh, ràpidament. Per això serveixen els xeringuiturs de la platja perquè puguem descansar de tanta calor clar. i de tanta sol. Sí, sí. Clar, clar, clar. Sobretot a les hores de més sol. Mm -hmm. bueno, la població que tindria més risc de, de sofrir aquest, aquests trastorns serien les persones més grans de 75 anys, els nadons infants, sobretot si són menors de 6 mesos, és com harien no exposar-los al sol, uh -huh. i les persones que realitzen una activitat física intensa, eh, treballen a l'aire lliure, o passen moltes hores en condicions de molta calor o sol. És important dir que les persones més grans 75 anys o els nadons poden tenir molta calor i no dir-ho, no manifestar-ho. Uh -huh. Per tant, s'ha d'estar alerta de bueno, dels signes i símptomes. Uh -huh. vale. Després... Eh, vendria la prevenció. En ¿vale? uh -huh. quant a prevenció podríem diferenciar entre dues situacions, a casa i al carrer. Uh -huh. A casa és important, eh, sobretot, tancar les persianes i les finestres a les, les hores on toca el sol directament uh -huh. i durant la nit obrir-les per tal de refrescar l'estança. ¿vale? Eh, si, si es pot estar al màxim de temps possible a les estances més fresques de la casa i si tens algun tipus de climatització com ventiladors, aire acondicionat ventalls, etc. doncs utilitzar-la mm -hmm. si no tens aire condicionat, mirar de passar com a mín dues hores del dia en llocs climatitzats com biblioteques cinemes, etc. També podem anar als, maga... als grans magatzems sí. que ja tenen l'aire a tope i, sí, i allà tu passes sí. bé sí. Sí, sí. i també bueno, és important sobretot refrescar amb dutxes o tovalloles mullades amb aigua mm -hmm. això a casa, després al carrer Eh, seria important portar una gorra o barret, per això que em dit dels rejus solars del cap, i ulleres de protecció 100%. Uh -huh. eh, utilitzar roba lleugera com la de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada, sobretot en compte amb els nens. Eh, S'ha de procurar caminar i descansar sempre per l'ombra, i si estàs a la platja doncs, utilitzar el parasol per quan estàs estirat. Eh, sempre portar aigua i beure sovint, eh, mullar-te la cara o fins i tot la roba si, si tens molta calor, i vigilar els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol, eh, no deixar els infants i les persones fràgils amb la finestra tancada o sense aire condicionat. Uh -huh. I bueno, el que ja hem dit de no sortir a fer exercici en hores de més sol i si surt doncs tenir en compte totes les recomanacions anteriors. Uh -huh. És a dir que les persones grans i els netons són els que pateixen més sí. aquesta onada de calor. Sí, sí. Uh -huh. Molt bé. doncs si tens alguna cosa més a afegir... No, jo crec que ja estaria d'aquí Doncs molt bé, doncs ara parlem amb la Marta a veure què és el que ens pot dir Sí, doncs un altre punt que creiem que era important per tractar era la dieta mm -hmm. ja que durant aquesta època de calor el cos no crema tantes calories per mantenir el calor corporal mm -hmm. perquè a l'hivern o en estacions més fredes per mantenir aquesta temperatura hem de consumir aliments calòrics i així crear un calor i una temperatura corporal estable no? mm -hmm. Llavors el que passa és que en aquesta època de l'any amb la l'atxafogó el cos el que agradeix molt són els sapats jaugers i refrescants com per exemple eh, hortalisses o frites de temporada que mm. durant aquesta època, per exemple, surten molt bones les salvergínies o el carbassó, la síndria o el meló mm. que a més de tenir nutrients essencials molt importants també tenen fibra, antioxidants i són font molt important d'aigua, hidraten molt la pell i així podem estar nutrits i, i ben hidratats mm -hmm. però... El que hem de tenir en compte relacionant-lo amb, amb els aliments és com conservem aquests. Sí. Perquè amb les, a l'estiu, amb la calor, els microorganismes es, es reclueixen més sí. i llavors aquests aliments es poden fer malbé amb molta facilitat. I hem de tenir especial cuidar amb com els conservem, el que fem amb ells... Sí. I bueno, alguns consells serien, per exemple, a l'hora de fer la compra, el principal és veure l'estat d'aquests aliments, veure que no estan fets malbé, que no tenen cap, cap taca sospitosa, per així ho també, si es tracta d'un producte congelat, a l'hora d'anar a comprar, agafar-lo mm. l'últim. Perquè si l'agafem dels primers i anem a fer la resta de la compra, aquest es pot descongelar ah. i llavors perd la cadena de fred i es farà mal bé segurament molt abans. Mm -hmm. Doncs això tindreu en compte, agafar aquests, aquests, bé, aquests productes més tard mm. de, del que... A l'hora d'anar a la caixa. Ah, exacte. <ríe> també és molt important tenir els aliments a la nevera i no deixar-los a temperatura ambient mm. la fruita és important també tenir-la al frigorífic intentar evitar que la nevera estigui molt de temps oberta mm. que això també garantirà un estalviar energia mm -hmm. i bueno quan fem quan congelem els aliments la congelació és una molt bona opció però després a l'hora de congelar-los és molt recomanable congelar-los al frigorífic ja que si es congeles eh, a la pica, mm -hmm. es perd la cadena sí, la cadena de fred. Mm -hmm. Llavors, amb la calor, els microorganismes proliferaran i bueno, és molt recomanable es congelar-los al, al frigorífic. És sí, a dir, no, no deixar-los a sobre de la taula de la cuina, sinó a la nevera directament. Sí, exacte. Mm -hmm. Molt bé. I, bueno, unes dades són que, per exemple, la, el peix fresc i la camp picada, al frigorífic poden estar fins a dos dies després d'aquest temps ja seria recomanable consumir-los, però si es congelen al congelador poden fins durar a 12 mesos i si com he dit es congelen correctament al frigorífic, la qualitat tant de gust com, les, com els beneficis d'aquest producte estaran intactes i llavors doncs, sí és molt recomanable congelar-los i quanta estona hem de, de, de passar, de, de passar del, del frigorífic a, a la nevera? O sigui, del congelador a la nevera? Exacte, del congelador a la nevera. Fins que veiem no, que ja està de descongelat el producte. Depèn del producte, de com de gran, sí. del, tipus a, del tipus de producte, clar. Fins que ja el puguis cuinar. Mm. Mm. Molt bé. Sí, sí. D'acord. Doncs uh, Judit, Lorena i Marta, moltíssimes gràcies per haver-hi motiu avui en el, aquest programa. I esperem, doncs, això, que, que continueu estudiant i que, i que doncs, traieu les notes suficients com per poder entrar dintre del cap de la Trinitat Vella, que us farem es, aquí. Sí. <laughs> doncs, molt moltes gràcies. gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem després amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. Què pom i a sota un riu Jo l'he de creuar Pot començar el meu viatge No mm -hmm, mm -hmm, em vull perdre'n'ho I hi ha un camí que està clar és que avui, malgrat telefònica, doncs hem pogut realitzar un, el que és la nostra habitual àrea de servei amb el cap de la Trinitat Vella. Això no ens ho ha tret ningú. D'acord, doncs el que fem ara mateix, com sempre, a 5 minuts abans d'arribar a l'hora exacta, doncs el que fem és anar-nos directament cap a la nostra habitual agenda. Avui una agenda que començem d'una manera diferent, perquè volem parlar-vos de l'enderroc de part de l'illa compresa entre el carrer Gran de Sant Andreu, Aiximenis i Valentí Iglesias. Es tracta de feines d'enderroc de dos edificis a la illa formada pels carrer Gran de Sant Andreu, Residència, Aiximenis, Valentí Iglesias i de l'enderroc també de la façana que dona al carrer Gran de Sant Andreu entre els números... 416 i 426. Es deixarà lliure per garantir-ne la mobilitat al tram de Gran de Sant Andreu per on circula la línia L126 de tema B que consisteix en un carril de circulació i un d'aparcament. I ara us explicarem per què hem inclòs aquesta notícia a la nostra habitual agenda. Els treballs es realitzaran fins demà divendres en horari de 7 a 8 de la tarda destacant que fins demà estallarà el carrer Gran de Sant Andreu el trànsit de vehicles a 100 necessari retirar l'aparcament i càrrega i descàrrega existent davant de la façana a Andorca. També estallarà la vorera a costat Besòs desviant els vianants per la vorera del costat Llobregat. Val a dir que continua senyalitzada l'ocupació de l'aparcament. La línia L126 de TMA-B es desvia ara pels carrers Arquímedes Campèny. També volem parlar-vos dels diferents espais culturals de Sant Andreu que us ofereixen aquests dies el Calidoscopi Cultural. Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, exposició Enredant la Troca. Fins al 4 de juliol, el preu és gratuït, l'exposició que rememorarà la Societat del Segle XXI. 18, 8, això. Una societat comercial dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Organitza Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Molt bé, i ara us parlem de la cicle de xerrada sobre el 1714, usos i costums del 1700. Doncs avui, a partir de les 8 del vespre, el preu serà gratuït. Ahir el que trobareu, doncs, usos i costums, estris, històries, festes i tradicions com era la vida quotidiana dels nostres avantpassats, doncs tot això ens ho explicarà en Pep Fornés, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Victus, de mal que ens van fer aquí soldats. Es, serà demà, divendres a les 8 i mitja de la, ta de la, de la, bueno, de la tarda. El preu serà de 3,50 euros. Lloc serà al Centre Civil Navas. Demà el que van fer aquells soldats es basa en la memòria d'un dels episodis més feroxes de la nostra història, recreant passatges, narrats i cantats que difonen de forma lúdica i creativa moments èpics de l'època de 1714. Es tracta d'un espectacle teatral a càrrec de Cília Bell, Llucia Vives, Carles Valtran i organitzat, tal com ens acaba de comentar el nostre company Francisco Miguel, es realitza al centre cívic Navas. Més coses ara ens estan cap al Bon Pastor, a la Biblioteca del Bon Pastor, que es transforma en l'Espai Nadó. De vegades l'àrea petit, de petits lectors de la Biblioteca del Bon Pastor, al Carrer esta d'ella de número 62, es transforma en l'Espai Nadó. Doncs, cada divendres al matí, de 11 del matí a una del migdia a la Biblioteca del Bon Pastor. Parlem ara del Centre Cultural Can Fabra, que contribueix en el Dia Mundial del Medi ambient. El Centre Cultural Canfabra al carrer del Segre número 24, us oferirà aquest dissabte a partir de les 11 del matí fins a les 2 del migdia tot un seguit d'activitats per contribuir en el Dia Mundial del Medi Ambient. Doncs entre d'altres hi haurà un taller infantil, un taller per adults, l'actuació de l'escola de gospel, del taller de músic i l'animació infantil de plou i fa sol organitza centre cultural Can Fabra biblioteca gimnas i iglesias Can i tallers de músics, col·labora la fàbrica del sol, en cas del pluja les activitats es traslladaran a l'auditori del centre cultural Can Fabra i ara també volem informar-vos de la festa del comerç al carrer que aquest dissabte es posarà en viu, doncs a dos llocs en dos llocs concrets de Sant Andreu, com és l'eix comercial de Sant Andreu i el Sant Andreu Nord Comerç també a partir de les 10 del matí al barri de la Trinitat a la plaça de, de la Trinitat a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia Molt bé, doncs nosaltres us deixem aquí ens retrobem si voleu doncs, quan ens deixi telefònica i doncs, des d'aquí donar-vos les gràcies per la vostra atenció Tornem a això doncs, quan puguem, que passeu una molt bona tarda Adéu, adéu